Elekatu dugun izaskun bilbao eurodiputatuak erraiten zaukun, biziki zela, polizialen arteko informazioain trukatzia. Eta hori, polizia guzien artian. Herrietako poliziak ere oso garrantzitzuak dira, eurik baita dakite e, bere herrian eta urbilean da hoen jentearekin zerbertatzen da. Eta nai guztot e, ez gaudela orain dik, prestatuta terrorismo honi aurre egiteko. Mm. Eta lan asko daukagu dagaia haman komunean egiteko. Bruxelan ere den Mikel Aramendik azetariak ere erraiten zaukun, atentado egileak estirela errefusatuak bainan bai Europan bizi direnak. Atentado horrek bere alako jardokitziak ere ukanditu, Europan poloniako erriak erabaki baitu, lehenago hartuzuen erabakia errefusatuen errezebitzeko, etzuela gehiago atxikiko. Errefusatu eta zaza, bere iritzia maiten zaukun, izaskun bilbago parlamentariak. Europako balorea kontutan izan da, prestatu egin behar gara la refusiatu guztioiek gure gana hartzeko eta gainera kondizio honetan. Turkiarekin den akordioa ez dela ona, marra pasatu dela, eta eskolerrian akordio bat Finkatua eizan dela preseskia refusiatuen onartzeko ere azpimaratu dauku. Guk Euskal Herrian prestatu izan genduin koordinazio osoa egin ondoren, prestatuta daukago urgentia eta herrefusiatua hartzeko hemen Euskadin. Dago instituzio guztien arteko akordio bat ONG guztiekin prestatuta zeinndan sistema guregana datozen pertsona guztia e behar diren moduan onartzeko eta gainera hemendik epelaburrera eta EP harttainera, integrazioa egiteko ze da e klabea.